Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen wa s-salatu wa s-salamu ala rasoola muhammadin wa ala alihi wa s-sahbihi wa mën tëbihahum bi ihsani la yomid din Allah në madhuva rafal ndirojim dhe vatëm pritindim dhe fali karkojim nusim Allah në jalla u ala që salavat dhe salamet tona tiyen bi muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familetim, bi shoket dhe tajtata qen dhyekin këtruq dirindid në fun të kësajbota do ndërul vëzër kimi thon disa herë se njerzit e të cilët u edukuan në frymën e mësimeve të Allahu xhalla xhelalihu dhe i ndjekën porositë e Muhamedit aleyhi salatu wa salam ishin njerë të mençur. Krosi kishin vepra të mira, ata lënë fjalë të mira, fjalë urtë. Prandaj të përcilur të fjallet e tyre dhe të përfituarit nga përvojët e tyre, pa të shumë se është një mundësie madhe për neve që nuk mund të gjejmë do është a ndokon tjetër. Andaj sot është rejtë që para ju shtë të rezvej një fjall të menqër, një fjall të urtë, një thënje me plët urtësi dhe do me thënje të rëndësishme për neve që vijen nga një njëri ju e rëndëmtë, kjo nuk është njëri është njëri qëli ka pozit, ka vlerë Një njëri qëli ka lënë gjurë në të pashbyshme në historinë e njërzimet dhe të islamit në përgjësi Fjallë është për Alion radiallahu ta'ala anhu Të aferme në Muhammed dhe Alehi sallatu wa sallam Fmiu i parë i cilin moshtë të hershme i besej pegamirit dhe Alehi sallatu wa sallam Dhe që nga jo ditë nuk ju ndas një herë Vashdimisht e për cilë të mëson të pejti Dhe ishte në gjendje që edhe të sakrifikon të të ratë që e ka për te Manda, Ma dje edhe natë rastin kër i dërguar i Alehi Sëratu Osem Unis për në i gjiret E dini se në shtratën e ti Për të fshejur gjurëm të pegambirit Alehi Sëratu Osem Ushtri Alihu Radjallauta Ale Anhu Dhe jo vetëm kaqë për adhe shumë më te për gjithë monë ishtë në përsilje të Muhammed Aleyhi Salatu Hesera. Êshtë nga familjarët e ti të afërmë që imi të obliguar të i respektojmë dhe të kemi konziratë vazhduyshme për ta. Kënjini është i njërë me të rimri, me guzim, por është i njërë edhe me fjallë të urta dhe gjukime të menë qora dhe të drejta. Pra ndaj gjukime të aliut me së njerëzve sot janë shambullë se si ka mundësi një njëri tjetë i drejtë në gjykem dhe si një njëri i kupton problemet e njerëzve dhe u ajap atë që u nevojitet e shumë vlerat e tjera që i ka kjubur dhe kjë njëri madhë a liju radiallahu ta ala anhu ndëjaj me një rast gjematit e ti njerëzve që u ligjerante u a tha disa porosi që disa dhe thunë kanë qenë porosite fundi ta liju radiallahu anhu e nuk amë rëndësia në të fundit, apo janë të para fundit, e rëndësish më është me qëfar në porositi Alio radiallahu ta'alanë. Para se të në atëregënë porosit, Alio radiallahu ta'alanë, në tha, dua të atëhem disa fjallë, për të cilat, edhe në qofë se mërë një ullë, të largët me imësu javlirë, A që i ka vlerësua liu këto fjallë, a që i ka patë rëndështë me thëtë edhe rrugë me marë, me shku, me imsu këto fjallë, javlinë. Nga se të ndërua dhezër dhe dhe njerëzit, për para, kanë ullëtu njërat të ndryshme, me dit e javë e muaj, me shku me imsu diqka. Kur ka vdekë pegamberi sallallahu a.s.w., e dini se kalen pas veti të rëshgjimit madhe të dijes, të thënjive, të mësimeve. Dhe si pasoj e rëthanave dhe nevojeve, shumë asabë u shpërndanë, nuk në betën gjithë medina, u shpërndanë. Disa shkuan në meke, po disa shkuan largë në Irak, e disa shkuan në shamë, e disa shkuan në derin e gjithë të në largët, po në mira kilometra shkuan largë për të përhap, por osin dhe mësimin e Muhammed Alehi Sratu Sramë. E ajë që danë të mimblitë të fjallë nuk e kështë e letë, nga se i duhe që të u thënë të kohë të gjatë me marë një mësim të pejgambirit a.s. Aq e vërësënin këtë mësim, kur dhja ka pas vlerë, kur njërës kanë pagu për këtë dhja, kur njërës kanë sakrifiku për këtë dhja, të tëtë kanë shkullarë me marë. Sot e lhamdulla ka ardhja shumë afer, mundësia me e përvituar shumë e letë në gjdo mënyrë. Por ja që interesimi edhe ambisën e njështë kanë ra e që është dashtë ngritën, konforme edhe lehtësimeve që Zotë i Gjellewa në e ka lesuar. Ibni Abasi, radiallahu ta'alanu, ka ullëtu në këmbë, do të jav të javë të tëra, për me e marë, jo një liber të hadithit, qëfare kemi sot dhe këtë për këtë për këtër nga hoqë e ndëruar, hadithin, koleksion e ima muslimit. Jo një liber me e marë, Në atli për që mund të jenë cindrë hadithë Por për të marrë veç një hadith Kanë dëgju Se njën nga asabt e pejgamberit Alehi Sëratu Sëram e, e kanë dëgju nga pejgamberit Alësëm Dhe ka pas frikib një abas a i vdes E kushën në gënd për ti atë fjall Kush e për cilat fjall pas taj Edhe i ka marrë Masët e durat dhe është njës Kër ka shku të kështëpia ati Ka qenë pas në masë drekës pak Ja atia është vapa e madhe. Zakonisht njerëzit pushojnë pak pas drekës, për shkak të vapa së madhe. Ka dalë gruaja e tij thotë kush po duhet filoni, ajo nuk e njeh te Ibn Abbasën, nuk e njeh te të afërmin e Muhamedit sallallahu aleyhi وسالام, nuk e njeh te. Po dhe më njeh, me, me siguri se kish njeh pe rrugë, sa u keni lahti i plonas. Tha po mduhet filoni, thë, të tha vallahi është u pushu. Po të lelet pushon kur zgjohet u po të pret me mik para dera. Thotë ibnjabasi jam shtrite kdera ati lodhur E mërak të era për para për mas E plurin nga gjithanot Nuk e prit dhe zjo taj mja marrë një Hadith për i gamberit Alehi Sathuza Thotë kërë zgjua Doli kërë pa ibnjabasin Thapso burë s'kallëzëshe Po që ish flajën e ti të dira jam Tha skundosh me shqecuve qatë hadith E di që e kje e këngu për i gamberit Alehi Sathuza Kallëzëma që fare kjevë ka thonë kom dëgjuajë pejgamberin kështu kështu po hajde rindranë thotë unë e mora temën Allah do të bashkëjet, unë u kthej vaton. Para mënon këmp me javë dhe të tëra vetëm më shkuë e më u kthy për mësimin e hadithit. Për çfarë arsye? Nga se kishte vler dia. Njerëzit uleshin, dëgjojnë për njerëzve diës në mësu. Andaj dhe zhvilloi vëni, andaj dhe përparuan, andaj natë ku muslimana Me vërtet këtu udhëtonin për dije dhe këtu respektonin njerëzit e dijes, u bën mësues të dunjas son nga shkencëtarët e mëdhej, që sot bota ju ka bërë për zbulime të bashkëra janë nga muslimanat, janë nga nxënësit e këtyn e burrave të Aliut Radiyallahu Ibn Abbas te të tjerëve. Kur janë me vullnet të nata, me ambicie të nata, me kërkudije shkencë, me përfitim nga ajo ja që Zoti xhallahu alana ka na ka mësuar. Andalio radi Allahu thot fillim unë do më u thonë do fjalë të sulat nëse udhdhani për to, merrni udh për to, paguani bilet për to, edhe paguani shpenzimet e rrugës për to dhe lodhuni, edhe lani kaq diçka të shtëpia për to ja vlerë. Na nësta këtu fjalë kur dëgjojmë thoni, po mirë ka kanë mira po më udhthu për to. Po Pë çen nat kok, çu ata kanë vlerësuar ton. Nat kok kur kon me siguri ti të fajtoj më marr se sa dukon, apo E në atë ku njerëzit për të fjallë Kanë qëndë gatshë me pagu Edhe me shku shumë largë Qëfar thë Alio radiallahu ta alanu Tha Njeriu Le të mban shpres I mëtë veçin zotin Do të thë Mos shpresan në asken Pas në lanën e mënuar Qëka nuk kupton kjo mos shpresan Në asken pas në lanën e mënu Te ndërhozër Shpeshtë e njerëzit i lidhin, shpresë të tyre me njerëz. E ata njerëz ose ndryshojnë me kalimin e kohës, e të një shgënjit me të madhe, kumë prit piteje, unë e kumë menu, unë e kumë shpresu që te, i paj ka ndryshu, me kalimin e ka ndryshu. Nuk është më ndështë ta i interesuar me të ndihmu. Nuk është ta më interesuar me të gjinë. Nuk është më ndështë ta në rëthana të mundshme që, me të plëcu atë dëshisht të ti kesh pesunte. Dhe sa so njerë sa so të fatë ke të cishë në dodi janë zhgënyuar, janë të mërzitur, janë të lashe dëshme, se ku majtë i mëtë në filonin, në fisikun e kështë mëron. E liur e djelonin për thotë, maj shpes vëqë në Zotit. Të ka lau gjalloa, dhije se të gjithë njerëzit, disa me dëshirë, po ka dhe pa dëshirë, a i zdanë për po së mundët, një ditë, Nërë thonë sa këtu me dikur Ka me thonë nuk mëj Ka me të ambyll derën dështëm I vetëmi që të amban Derën qëllë gjithë monë Kur dush Së ardë ki nevojt i kush është Allah o gjallë levalet Andaj qka i bjen kja Mundo me të gjithë me i pasë mundë mire Mundo gjithë me i respektu E ke pa dikush e respektu e diken se monimin të nesër në gjinit kjo E po E a ja thotë një fjallë këtina A thotë se kjo nesër në krymë pun, ma në mëtë në ta, edhe respektojnë në nërën në e bënsabër për Baltije edhe në fund, së opetë si gjinët, opetë e këta në shpinët. Ali ju po thotë, respektojnë i krejtë, së problem, rigatit tonëve, ama, i mëtë ma i më të zotin. E në qovë se njëri ju, është në gjenje me respektu këtë qovët, e me nëru këtë qovët, se qënesi, pun, po thot, ma më Allah, në mëtë që nesë i krymë pun, Ndërëja Gjell -Gjell e ndërëja zërët në gjellë a gjellë a lëhu, e sëllumirë me të se aj kur nuk zhënjen, aj kur nuk të len, gjithë mund Allahu gjellore atë të gjindet, gjithë mund aj nuk zhënjen, kur nuk Allahu gjelloh, kur nuk zhënjen, gjithë mund aj të delë në, atë që e ke pritë, ma dje ma shumë se që e ke pritë. Për këtë arsye, njështë e menqën për para të ndëronë në shferë kanë thërë, njështë e menqën kanë thonë, Kun lillahi kema jurid Je kun lëke Feu ka maturid Që ka këtë fjoll të meq me njështë e kanë përvu Andaj në e kanë përci Dhe kanë thonë Bëhun dhe i Allahot Qysh a i dënë Qysh a i të lip E pasaj a i bëhat për ty Shumë ma shumë se ti qysh dënë A kje sopë kështë Me gjithë kanë të nështëa bëhat shumë ma mirë Se që për pëtina I japë nështëa në qënë përçinë 70% 20% me ta këthuj e i lumë tënë Apo? Edu këmë fëminë tënë e sa lodhështë për te investonë normalë është prindi bëmë gjithë që ka për po, fëmiju në vetë Po këtë rritët fëmiju në angazhimet e ti në punët e ti në e sëndo është ta me ta këthuj vështë 10% së e mënu për ta ti, ti e baba me i lumë të në tënë 20% Pe asoj që ka ti e kënë gjendje me po me ta i knaqën ndërsa k të jepja ti, përshambull, një përqinjët sa këtu me, nga ku hajot, nga mundit, a i ta këthen me shumë fesh, nuk ka mundësi më kalkulim me përqinjë, sa allot këthen ty. Pra ndaj, në kanë më mëtët me shpesu, e në kanë mëtët njeri me më më bështet, pas në allonjët levalin e askenat. Andaj, ledhe i njëtin me Zotin, bo një punët me Zotin mirë, pas taj me tjerët, e jo që fatke cishë njerëzit, për Pse ka i mëtë në të nesër se i krymë punë, e idhënë në Zotën Gjellera Gjellera Hukët. E shkel dretin Allahot, i shkel parimet e Zotët, me abo qipë, një kryese që logarit nesër kjo është i fortë në krymë punë, e ajës i krymë punë, e pastaj e ka hupë edhe Zotën edhe njëren. Rëndaj, ruja Allahon të runë Zotën Gjellera Hukët, ruja Allahon të runë Allahot, këj që ka ki. Epo? Ma i shprejës të kë Zotën Gjellera Hukët, rajënë Allahot Gjell dhe ku nuk dëshironi azotë xhallahu ala gjithmonë e ki allahun pranë prandajsa mos shpreson as kënd pas zotit e përkë shpres në allahun xhallahu ala allahu than kuran sura kaf fa man kana yarju liqa'a rabbi ku shpreson takim me zotin falia'am al'amalan salihah wala yushrik bi'ibadati rabbi ahada ai le të bën punë mira edhe Allahut mos i bën ortak natyrën. Çështë e run Allahun xhallahu ala. Allahu nuk ka nevojë ti më nimit aty. Allahu xhallahu nuk ka nevojë ti më i upërgjigj aty, s'ka nevojë për ty. E çysh na shpresojmë në Allahun drejt, bujmë punë migra edhe besojmë drejt Zotit. Çështë të mëroj Zotin. E run Allahun, pastaj e ki derën e xhel vazhdimisht. Kurë që i kthesh, nuk, nuk të zgjonin, nuk ta mbyllin derën. Kur Allahu xhallahu nuk thotë më zon, s'është zonë ai kur. Gjithmonë mun, ka mundësi për gjithta, po. Ka mundësi njëri më i dashur joti më në, a ka kam çafos muj, s'kam vakt. A ka mundësi më thon? A ka mundësi, oh, tija ka kom pak më i fortë shani mua po jam ligsat. A ka mundësi? Ka mundësi. A ka mundësi më thon njëri më i afërt joti, oh, ti kisha pas paratë dikunit e kisha atë që s'kam po si kam sat. A ka mundësi? Ka mundësi. Allahu xhallahu kur nuk thotë kështu. Gjithmonë është i pasurini, gjithmonë është i fuqishëm, gjithmonë është e zgjuarë gjithmonë është i gjallë, gjithmonë nuk dëshon Zoti gjalën e korruptë. Njerëz ndëshojnë. Prandaj, maja shpresojnë tek Zoti gjalë. Ka porosë e mençur këti, mruaj raportin me Allahun gjalën e Zotit. Pastaj edhe njerëzit padyshim munduon me gëzuar, me disponuesi kurse kemi fol të takimet e kaluara. Respekto njerëzit, njëmoj njerëzve, po shpres çëmërs të mbranshme lidhën me Zotin që do gjalë. Pastaj, pastaj Aliu radhiyallahu anhu tha Volla y xhafenn al mar'u illa dhanba. Njeri lespreson vetëm nallahun e para. E dyta mos tia ja ket frikën as gjëje përveç gjynoit vet. Disa njerëz kanë kanë frik mos po ma bën filoni, mos po ma bën pisteku, mos po mndodh kjo, mos rrin këtu sana. Ato lej Allah xha lor, njerëz mund me bëj hile, me bëj sherre, po Zoti komët ndihmu në se i drejtë. A nëse duhet më utuhet pëjt i shkafit, rruj pëj shirëve që i kebo vetë atën, sa i delë dikur. Rruj pëj më katit tënë, rruj pëjt në dështal një të metet tënë, dhe se ka mundësin që të si rrinë gati një ditë pëj ditëve, ajo e met, ajo mangësi, ajo dëpsi, ka mundësi më të hakmirat tënë. Rëndaj, njëri hu, të ndërdoz në basë së fjallë të ali hu të thë që, kujdesun nga vetja j këshia vetjashtme e peciot më ndrëshmë arruash a keni atë këshia të ndrëshmë keni rruaj pitkëti stona e keqja tjetër nuk do të bën zoror sot të bën zoror e keqja jote të ertë me të buq këqj me lehen allah xhallahu ala del pi krize timon zoti se je i bomi i pa drejt e njeri që është bomi i pa drejt e timon allah xhallahu ala mirë po me bomi bom sherr vet vetës me vetvetën për lëmë kimë dal e çishë lutë allah xhallahu ala me allah timon me kundër vetvetës Po, Kër dikur të bënë zullumë të shu Allah në imam këndër filonit O Allah në imam këtë shpijit e që përma pojnë këta Lutë është për Atë që përta bënë dikur të bën të të E kërja bënë të vetë vetë të që shu të shëllat Andaj rrujën nga vetja jote Pra ndaj pejgamberi Alehi Saratusam të ndërnozër Shumë shpash Shumë shpash Në fjalimet e ti Në ligjërimet e ti Thonë të o më në shërri se i ati a amalina o zot në ruaj nga e keqja e vepërve tona e vetëve tona nga se të ndërhozër nuk e pësën njëri kur ma keq se që e pësën nga gjunohi vetëm gjunohi buhet sët a i ka mënësi silët e silët po her dhe kur do njërin qësë nuk përndohet e si bjen pishmoni e nuk njët keq ka mënësi a i gjuna me ju hakmir me ndënit keqja apo qëfar do që ofëtetër të Allah në ruajtë. Pra nda e dhe, Allah u gjallavale a thot, wa ma esabekum min musibetin fe bima kesabet e idhikum. Wa jafuan këthir për shumë gjyra që ju godasin juve, dine se janë për durve tjua, ju e këni i bojtës të punën, kur kërk është fajtës i kaftën. Ata tjërët i bojnë punën të dyna, ama realisht, aja e kje që që për ndodhë për te jashtë. Pra nda e të Sa ka Juraçena spajtojmë tu, kem çvekon më, më mirë. Edhe gjithmonë klipem fond e ata këta. Klipem rana, na ka na bu, na më dashkë shumë bu edhe më mirë. Na më dashti këshumë një mësu shumë pçija. Po ndoshta ndaj na bu se be për shumë kçija tona e tani, ju ka qenë udha edhe tjera me jauni mu këtynë me kon se to ata bëjë vështira. Prandaj Aliu po thot, "Këshni punë të juvetë, këshni te u borën tani hera. Këshni te vetën tona një herë. Mos kifri këtij kujt tjetër." Shiret punën tonë tik çrçka ke bë. E zakonisht njerëzit thot pozicion ka bën anavon. Nuk dinm ja gjithë fajën vetë të kor, gjithë mufaj është jashtë. Vështirë kanë dimi thon vetëzvet tik i fajë burr. Tik i, borë. i faj pse ke fol qoftë atje. Tik i faj pse si thaj kështo tik i faj pse si bune. Me ky gigsin ka vetja, bajegi është i vështirë, po është burrni. Qataliu po thot ja vlen për stumsi me larg me sku me i morr. Të mësojmë t'ia kthejmë gigsin pagë vetes. Unë Lej ato e vladi, e, e, e ajo shkolla, e rruga, jo, ja, unë, unë është doashtë minatë, unë është doashtë, unë. Pas taj vina të tjetë më ralla. Andaj nëse emsojemi të ndërmëveze me e këtu i gjishtin ka vetë vetë ja, me lejën e Allah Gjellewalla, shumë më mirë punë të këna mi pasatë. Gasi këna me ditë, taman ku buram problemi, këna me ditë taman që u shëruan të le ashtët e problemet e jetët që i kemi. Andaj, Allah u patë pej vetë vetës burojnë u yafu ja an kethir e por shum tjera qe kan mundsim ju godit e vajte keni bu jo ja fal zoti se me na me na ruk zoti xhelalualla por çdo tligje qe bëjmë na kishmëyt para na por çdo gjuna bej para me ndani por çdo gjuna mori ska ismundje do shumun komu çu pesmundje por shum allah i fal i te keren ama por do na preka pak me na vëdisu me na këndell a por çka ka ç po bëni e kusht mbërdhën prandaj dua të them çë Njeni duhet të jetë vetë kritik me këtë gishtin ka vetë vetja unë e çka ku bëu unë ku kumshit unë të kritikoj fjalët e kallau unë të paitonë me vllon tam unë të kritikoj fjalët e tina unë leti atë jo gjithmonë me kritikuar tjetrin po unë e di ku gabon ama aj leti atë aj ti punën tone. E bën punën tënde edhaj që ashtu kanë atje punën e vet rregulloj punën ama në çës hon ja gjui fajin atij e ma gjui fajin mua na kërnë me kalu vitet tu e gjui vetë fajin poste përpjet Kur të mësu marë me zidhët e dura që dali në në njëmë mëdoj pëj krize? Edhe pasaj ka thonë Alijo radiallahu ta alianhu në vazhdim, njëri ju mos të vijet tërpë me mësu. Ibn Abbas në kampit ka thonë, cëllë njëri s'merë dhije korë, cëllë njëri s'merë dhije korë, ka thonë, nuk mërë dhije korë, s'monë me mësu korë, një njëri që i ka dy, si si ose i ka njërën për tyne. Cëllë është e? Mendje madh, kurs mërdhi japën. Atë kë më mësuon mu. Kë më ka mësuar mu, kurim më konën, kë më ndje madh, kë kurs më son. Aiçi më than se ka arrit dikon ka mësu, e çatet kur më than se ka arrit dikon barsha të kam mësuar se ka arrit kërkon. -kër. Nëse dias kafun, s'ka kur kur në dunya që ka të kaon një çapata mësova kret. Akoma s'i dikush më thon kështu? Skollazi. Bile njerëz të diës sa mësuojnë, më shumë kuptojnë ç's'po dinë, ç's'po dinë. Kur ashojn sot jonësh dia. Andaj, edhe i dyte që së mësën kërë është Ajë që i vjenë tërë Po du me vetë, po po vjenë marrë dhe qyshë Vete ollo, vetë Nsë ka në fe marrë Së ka njëtë marrë për me pyjtë për me mësu Marrë me provoku dikën Marrë shë me vetë dikën me këshyra po, po din aspo din këtu e në marrë Po me vetë po përlimin që ki Vete ollo, pyjtë, së ka marrë Nga se ma mirë shë me pyjtë me marrë Se me bu një punë që të bë Kër e diet, e puneset, kur e bën punën pa dijet, bën me marrë punesë. Që çfarë buni filonin. Amë kur e jekat marrë në fillim deveti kanë, edhe njëri dijet thuzon me Lena Zoti xhallorë nuk bën. Nuk vën pastaj me pa të simptuara. Dhe tha Aliu, "Vazhdim, nuk ka marrë në sem." Por edhe thot gjithashtu Aliu, "Mos i vjen marrë dikujt kur të vet dikush kamon zdiu burr ato. Ka të vet dikush, fëmija të vetus, a se thë thimis asdi. Apo Sa çispo di ka baba. Edhe ja thot një fjalçi, sa çashtu. Tani me vjet çlumja ikës munet. Tatim ke pa thonë hiç çashtu, at ku më thon pa të skum dit. Es ka skë ditim ke thon vet. Andaj kur mostuj di. Nëse e din për gjëgjën, nuk din thuç di vet. Nuk ka marr më mos më dit. Pra e ka von dietarat. Ai çen fjalor ti nuk ka s di, ka në shkruq kapitullimin. Ça di që nuk nuk ekziston fjalor as di, nuk ekziston te fjalor. Që kus din Me thonë zdi, qyke, e ka nëshu Dekën e tjevën Nga se kush dhe njështë shka Pra nda i thonë zdi E këqyri, e ben zdi kanë, ledzaj di kanë Kjo është burni Dhe tha Aliju përfond Se këtu gjitha ka nëhoj përshumë komende Përkar ku e zonë, du me përfondu Mbra në një minutit dë Edhe në fonda Aliju, radjallahu tala, anu tha Dije se Sabri në raport me besimin është sikur se Ko ka në raport me trupin Dhe sikur që trupi së në rrënë kom, pa kok, as imani së në rrënë kom pa sabër. Qika që sabër i më rëndësi? Nuk paramenuat besimi i dikujt pa sabër. Qërë ju e një arë me falë gjumon, sikur se kime si këtë sere, dushmëne e të mengu e hytë bën e gjumon me falë, duhet sabër? Nuk bën pa sabër? Po me sabër e falë gjumon. Kërë, të rjekë nefës e bëni pun të keqëja. Jo së bënë, duhet Çfarë von zoti me diçka? T'vjen më ne me thonë diçka, ai s'do të ngruaj, sa them kur? Do të sabër me mshelguin, sabër me rrugë të zëmër, sabër qadallse, kalan, veç duhet të pa ku. Kalojnë provat, kalojnë të larët, kalojnë smunja, kalojnë tja. Do sabër. A ne shikojnë çdo situat, çdo rrethant vin sabri. Prandaj ka humaliu radhiyallahu anhu, është sikur se koka për trupin. A ka munë njëri pa dorë ec, edhe pa këmbë, dy këmbë si ka dorë ec. Alhamdulillah. Dy dorë si ka dorë ec. Madje komo si i mungojn organet vitale të brendshme, ja i heqni organ ecërire, ama pa kry, hallos ka bova këmes dikush atë. Apo se kish kryt ama kom pjesën atë, a koksto? Ja skoksto. Andaj dënyri musliman i mirë ve sabr kish. E çka kish gjithgisht sabr? Tëna i kish marsh edhe ve sabr kish. E çka ka që s'ka sabr? Andaj po të them thonë se sabra është ajo që jap jetë imanit tonë, besimit tonë. Pa sabr nuk ka mundsi mes përfor, nuk ka mundsi me nat imanin kom pa pa sabër. Të ndërnëzë këtu e në përësit, e arta të Alijut, rëgjelon këtu 4-5 përësit, që Alijut rëgjelon tha, mos shpreson në askën pas në Allahun, në po, mos jake frikën askujt pas gjynahit tënë, mos zhjenë marrë me mësue me vetë, edhe nësike bo vjetë, mos zhjenë marrë me thonë zdi, edhe kur zdenë, thuj zdi, së është marrë, edhe di e se, sabërë në raport me imanin, ë trupin, sikurse trupi nuk rën pa kok, as imani nuk rën pa sopër. Këtu ishin porositë që thash, kanë më për shumë më shumë trajtim, pa le sallahu xhënjat lë të bën të dobishme e të ndritshme e të frytshme njëtë në kësaj bote, dhe gjithashtu shpëtimtore ditën e gjykimit e me kët burr të madh Aliun radhiyallahu, dhe burrat e tjerë të ashabës e Abubekrin radhiyallahu e Omerin e të tjerë, Allahu xhënjat na bashkoftë. Allahu mas na ndaft kur nga rahmeti i Ti, dhe Allah xhënjat na mundsoftë që gjithmonë t'jemi në udhëzimin e Muhamedit alayhis salam. Këto dënia edhe nesër të ringjallën në flamurin, në flamurin e tij. Me kaq për këto fond, Zoti ju shporët nderoft, si zakonisht kërkesa e zakonshme është të, të thoni safat edhe mos të jeni zgjasinë. Sot keni mundësi vazhdim, e di që jashtë ka njerëz më tepër të që ka mundësi me zon xhamia, ja, mirë po sot keni mundësi, mund të vëzhgëtoni që tjenë edhe tamrana gjemis, e lhamna ku është e mirë jashtë edhe jashtë më redë, nuk është nuk është, inshëallat dëmë për ta. Zotë ju ndëroftë, wa sallamu ala Muhammedin wa ala Ali, wa sallamu ala Sihmën këthira.